Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 81. spektrum adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és nem néztem meg előre, hogy milyen névnek van, pedig be akartam mondani. Otóljuk addig, amíg én bemondom, hogy kis Gabriella vagyok. Én meg fejez, és egyre kevesebbet várunk, egyre kevesebb szünet, ez jó, jó fog menni. Hamarosan végül is, mert csináljuk másfél éve, Rómeó és Tódor napja van, hát, hát. Úgy, ú, úgy tudtok híres művet Tódorral? Nem, de nálam Rómeó szóba Tóldor. kerül, szóba kerül. Az aranyemberben volt a Krisztián Tódor. Tényleg, hát de aztán, hogyha szabad ez és erről majd akarok beszélni, akkor az érő hát elég véget ért. Igen. Igen, igen, igen, igen. Egy beszélgetés közben az interneten jött az, hogy mostában nagyon gyakorta vallanak elmúlt másfél-két évben mindenféle SF szerzők arról, hogy ők mit hordanak. Ami egy hülye felvetés, én ezt tudom, de Bruce Sterling egy nagyon-nagyon rendőr egy, nagyon, nagyon egy 5-11-Tactics-el gatyát reklámoz annyira, hogy a borzasztóan formázott, de ember rendkívül érdekes blogján írt is róla. William Gibson a, a Twitteren nyomja nagyon a Outlier nevezetű márkának a Csino nadrágját, ami eltök csodálatos, és nem kell három nadrágot magával vinni a különböző írós útjaira, mert hogy ezt lezuhanyoztatja, kirakja a Azértre, száradni a kötélre, és másnap már lehet viselni, mert olyan csodanyagból készül, hogy még sem is gyűrődik. Ha jól értem, ez a tactical pants az azt fedi le, hogy több zseb van rajta, és akkor nem? Tehát -te ettől Igen, meg, meg hosszasan írta arról, hogy miket építettek le, hogy az a, az elején található kis övbújtató, ahová a rendőr jelvényt kell beakasztani, és amit egyetlen egy rendőr nem használt, az az a evolúciósan lekerült róla meg, hogy mit, mit hová kell reagasztani, és hogy ez mennyire célszerű, és vagy nem. Szóval van itt, van itt tudás mögötte, és még, még egy Adam Mareken van, akinek a novellájáról már beszéltünk egyszer. Ő pedig egy ilyen Martens jellegű, csak még, még kisipari bakancsot is nét, ami lassan már nem töri a lábát a idei első és egyetlen posztja szerint. Mert nem, nem, nem ismeri biztos a technikátot, hogy egy kalapáccsal kell ütni, meg mit tudom. Nem lenne olajjal? Lehet. Nem lenne olajjal, olajjal lenni. Lenni. nehéz nagyot ütni vele, ezt lássuk be. Vannak ezek, az több de inkább abba hagyok. Ja, egyébként ez sokkal okay. hálásabb téma, mint amit a múltkor találtunk, amivel milyen szinte mesztelen science fiction írók közös képen arra emlékeztek. Nem. Ó, nem, akkor visszakeresem. Igen, itt az... öltem az emlékezetemből. Igen, most nem is Én tudom, is hogy kit is valakinek a Twitter folyamában láttam, akkor majd vissza fogom keresni, hogy ti is megijedjetek. Jó rendben. Ja, és most ma reggel hallottam az egy héttel ezelőtti New York Times Book review hogy Dr. Zúsz, aki meg a nagy amerikai gyerekkönyv meg gyerekvás író, ő pedig kalapokat gyűjtött, és most van egy utazókiállítás belőle ezen a héten meg New york 300 akár hand -kalap jó volt. Nem, nem egyszerűen volt őrült, hanem nagyon. Én gondolkodtam, amikor láttam, hogy ezeket szedegetted össze, és szégyen szemről rájöttem, hogy semmilyen módon nem követem az írók öltözködését. Még az, hogy ilyen tetoválás, vagy, vagy ilyen piercingek, vagy, vagy ami még így érdekes, ez a szörzet, már mint a szakárbajusz, vagy hajhiány, vagy túlsaj, de, de hogy a ruhadarabok. ezt én nem nevezném hiánynak, tehát az úgy jó, Ja, értem, értem, értem, tehát a kevés... Az az alap. Igen. Kevesebb, több van ez a mondás, ezt erre <gül> találták. Roriumakkal beszélgettem az interneten, és egyszerűen kezdtek ezek beesni. De tényleg, hát... Aha. egyébként is rá van gyógyulva, hogy azért a divata elég csúnyán az utolsó regényében komoly szerepet játszott. A hiten például azt tudtam meg ártatlan bárányként megnyitva a twitter hogy a Ku Klux Klának a uniformisa az, az fehér Farmervászon. Ami rögtön felveti persze a kérdésé Farmervászon, hogy nem dörzsöltek ki a ácikat, de mindegy. Hmm. Lehet, hogy ezért voltak ilyen dünösek. Á! Valami fájt nekik, és most <tos> tudjuk is, hogy mi. Hát ezek közül a ruhák közül, amik most így nem sorra, nem mondom, hogy Bármelyiket úgy intenzíven megkívántam volna. A piros bakancsot nem tetszik, de én ilyenekben gyenge vagyok. Aha. Hmm. Egyébként... Ez a madrág, ez a vagy mondjuk egy olyan száz évvel ezelőtt az írók voltak, azok a menő arcok, akik így az újságokban ugye sztárként szerepeltek. És akkor biztos, hogy ők diktálták a divatot, meg hát még kicsit közelebb, ha jövünk, akkor is ilyen ikonikus figurák, nem? Csak most arra lett, hogy ilyen alul fizetett, izé. Ó, oh te -oh -oh. tudtok egyébként ilyen divadiktátor tehát, hogy nem csak egyszerűen kedvenc ruhája van, hanem valamiféle dolog, legyen az akár ruhadarab, vagy bármi az, az irányzatot hozott létre, vagy követői vannak, hogy ebben utánozzák. Meg a különböző ilyen fülbevaló hegyek, meg ilyen, hogy hívják? Hát az piercing, a... piercing dolog, hogy hívják azt a Science Fiction írót, akinek nagyon nehezen olvastam a könyvét? A Mi Női neve van, így van. Mi Na ő, ő ilyen karakter, nem? Hogy ilyen piercing, meg fülbevaló hegyek? az Annyi a durvások, nem, nem? Amúgy azért a Dandyk jutottak eszembe, de ez is ilyen hogy nekik volt írójuk, ez az írónak volt Dandy. Ó, nagyon jó. És akkor ne is beszéljünk azokról a nőkről, akik férfinek öltöztek. Me És is. még mindig az írók. De beszéljünk akkor egészen másról. Mi jó, is. valami egészen másról. Science fiction, a téma egészen más. Még pedig az a cikk, ami szerintem sokakat meglepett, akik követik a, az SF magot, vagy a magyar uh, ilyen SF portálokat. összegyűjtött az SF mag 2013 évi nagy sci-fi és fantasy meg könyv megjelenés összefoglalót, és ilyen megrázóan brutális lista lett. Iszonyú jó könyvek szerepelnek rajta, és, és, uh, és viszonylag uh, frissek, tehát, hogy uh, egészen gyorsan a megjelenés után valaki lefordította, megjeleníti, és, és tetszetősek, ami, ami viszont így bennem felmerült, ugye én is elkezdtem gyűjtögetni, hogy most ebből mennyi, mennyi kéne, ami, amennyit el akarok olvasni. Tehát nem csak az idő hiányzik, hanem tényleg már egy kisebb summát bele kell fektetni. És hogyan fognak ezek megélni? Tehát hol van ez a közönség? Ez szerintetek tényleg ennyi jó könyv elfér itt Magyarországon, vagy ez egyfajta felvirágzása ennek, hogy, hogy, hogy egy csomó kiadó most hirtelen nyitott az új és friss Szifire, vagy mi fog ezekkel történni? Ti mit gondoltak erről? Hát mondanám, hogy, hogy én megveszem majd, de valójában nem, mert valószínkább az eredetieket, de nagyon jó választék lesz tényleg, tehát simán öt 6 darabot azonnal. Olyan is van, amit mi ajánlottunk, például a Robo, is. Igen. Azt tudom kiemelni, meg hát a Szkálci aki néha-néha szóba kerül nálunk is. Volt már róla <gül> Volt már szó, talán egyszer, ha lehet kétszer is. <gül> tényleg teljesen jók egyébként ezek csak... Hát fi, hogy a kellően keveset kell eladni, adni. Tehát 20-20-at lehet. Hát igen, de én, én, én tényleg attól félek, hogy senki nem 20 példányra törekszik. Ezt én. én értem, de mit tudom, hogy ott van Peter F. Hamilton, akit ugye szerettünk, és mindenki elolvasta. Ellenben ő már egy nagyon itt itthon a túl nem tudta eladni azt a, a jó regényét, amit pont olvastunk. ezt aztán ott vannak a régi ilyen klasszikusok újra kiadva, hogy arra van-e kereslet, mert azért az antikváriumokból előkerülnek. Itt van az arcnéküli ember, Alfred Bester. Szerintem arra inkább, mert ezt az emberek tudják, hogy a a az a, az Asimov, tudod, uh -huh. a bácsi. Azt vegyünk, vegyük meg, az biztos nincsen még. Inkább azt tényleg, hogy ennyi szinte ismeretlen, vagy kevés ismert szerzővel megpróbálkozni, az, az hogy fog bejönni. És akkor még ott vannak a képregények, a Walking Dead például, annak biztos, hogy lesz piaca TV sorozat miatt is megkedvelték az emberek. Hát már amennyire Magyarországon piaca van a képregényeknek, ami hát ez meg... inkább, inkább olyan, mint hogy na, tévésorozatot ismerem, akkor ezt a színes dolgot is megnézem. Tehát nem mint képregény feltétlen és azt nem tudom, hogy néztétek-e, hogy hány magyar szerző van köztük. Ő Gaura Ágnesé ó, van egy Löring Egy Egy Brando aztán egy László Zoltán is szerepel, ezek a négy. Mhm. Uh -huh. Most vannak mesétenünk egy Gaura Ágnesének, kéne ugrani az első kötetnek igazából. Aha. Uh -huh. Mert hogy abból például van-e magyarul? Legálisan 1000 forintért megvehetős verzióban. Tök jó. Gabi, mire akarsz rámutatni, hogy ezt így elnézték a kiadók? Tehát, hogy... Nem, nem, én, én igazából ö, így félek egy kicsit attól, mint amikor ö, túl korán van egy kis meleg, és akkor hirtelen minden kihajt, meg kivérekzik, és lefagynak a bimbok, és szomorú versek születnek erről. De ö, tehát attól félek, hogy, hogy, hogy ennyi jó könyv után, ö, és hogy ezeket aztán majd megveszik a könyvudvarban, jó párat majd hat év múlva. Nem lesz utána ennyit folytatás. Tehát, hogy visszafogják magukat, sőt, nem az egészséges szintre, hanem, hanem annál vissza. Én inkább ettől félek, és arra uh, gondoltam, hogy kis hat, hatok sugarunkban, ahol ez a hármas könyvelés elhangzik, az, az, az, ezek az emberek, és hát, ha ráirányítják a figyelmüket, hogy, hogy nem csak majd. Csak eredetiben érdemes olvasni, hanem vannak itt nem csak angolul megjelent könyvek. Uh -huh. Azt nem. lehet csinálni, hogy amikor látjuk, hogy valami megjelennik magyarul, amiről korábban már beszéltünk, akkor így megemlítjük uh -huh. kiadás időpontjában is. Illetve elolvassuk magyarul, hogy mennyire gyilkolták le. Nem, azt, lát, azt nem lát, vállalom. Láttunk már ilyet, hanem is gyakorta, de valahol meg kell húzni a vonalat, szerintem. Oké. Okay következő vidám témában nem, nem fagynak el a, a kiadók, virágok, a kis virágok. Aha. Igen, igen, egyébként időközben a Facebookon már számos ilyen irodalmi meg könyves csoport szervezet megosztott, hogy, hogy a február 14-én lesz a, ajándékoz könyvet, a könyve ajándékozásának a napja, ha jól tudom, most hirtelen keresem is ezeket a linket 14-én. Ez az pedig duplán foglalt nap, nem? Igen, de hát ez egy könyv ajándékozása nem olyan nagy idő. És ennek kapcsán két programot is szerveznek, így Tehát van Budapesten. Egyrészt eh, eh, ajándékozhatunk felnőttként gyerekeknek könyvet, Radnoti könyvterből a Kárpát utcában, és akkor oda le lehet adni vendi, eh, könyvet, és akkor azt el elajándékozgatják gyerekeknek. A másik pedig a Göte Intézet. Eh, happening mi szerint ez nap, azt hiszem, hogy délután 4-től, a 4 os villamos vonalán, ha valakit olvasni látnak, annak antológiát ajándékoznak. 17 kortens német szerző egy-egy művéből mondjuk nem teljesek, hanem részletek, de, de ez szerintem tök jó. Ez a minta osztogatós megoldásra, de valami kupon is majd a kiadványban, amit meg a be lehet váltani a Gőte intézetbe. Jó. Eh, akartam viccelni a Göte intézettel, és a, a hidegvérű, vagy milyen az a tarajos Gőte, de úgy éreztem, hogy ez mégse férne bele a műsorba, és ezért nem fog. Ezért nem hangzik el az a... Van, és egy, rendben, a... Egy van, büszkék vagyunk rá és sem annak a Gőte intézetnek geriláira, ami jutott eszembe. Már van róluk egy nagyon jó dokumentum könyv, és belülük egy film, tehát bárderség lenne felemlegetni. Olyan jó, hogy ilyen önurálmunk van mindegyünknek. Akkor gyorsan, mint ha mi se történt volna Ádám mond ezt a következő dolgot. Jó, ez csak egy link, amit hát hülyén néz ki a rádióműsorban felolvasni, tehát comapress.co.uk, per kérdőjel egyelő, de mindegy, elcsesztem. Majd benne lesz a Az a lényeg, hogy a Comapress nevű brit kiadónak van egy Viszok jó oldala, egy iszonyatosan jó oldala, ahol különböző szerzők olvassák fel a novelláikat, és ezt lehet letölteni MP3-ban. Királyság. És bődületes mennyiségben vannak itt fenn novellák. Többek között Versek is, persze. Igen, a korábban is ténytett Adam a 40 literes majom című novellája, ami önmagában megéri fenntartani az egész internet miatt. Úgyhogy menjetek, és töltsétek le az összeset van még egy ilyenem, az is ilyen, töltsük az internet program, ez az archiváljuk az internet program, az orhive.org-on van fent az Omni-magazinnak a összes száma beszkennelve, aki nem találkozott valami évvel, azért van, mert 97-ben az online verzió is megszüntetnek a magazinnak, 78-ban indult, és itt kezdett el mondjuk William Gibson novellákat közölni, 80-asok eleje, 70-esek végén, meg uh, Stephen King, meg George R. Martin, meg Harlan Ellison, meg mindenki, meg volt szép is benne, ez volt a csúcsmagazin tíz évig. Úgyhogy az akinek van két hét, üres het, vagy három, vagy még több, és nem szeret például aludni, és van otthon kávé, az ennek többnek neki ugorhat. Senki nem kopogtat rá, hol van a leadandó, Ez <hül> az én szerencse fiai, azok még szerencsésebbek lesznek most. És akkor a díjróvat jön. Ó, igen, két díj is van. Az egyik, ami megalakult és még nem osztották ki, ez a Békéspál civil társaság, ami a két balkezes válaszlót is író Békéspálnak állít emléket. Závadapál elnökségével, Meri és Remény József Tamás tagságával létező kuratórium, oszt majd ki százezer forintokat Ö prózai művekért, novella, a kis prózai regényért, ami felnőtt olvasóknak szól. Tehát van még egy díj, amit civilek osztanak ki, az ilyennek szerintem rohadtul kell örülni, iszonyatosan gyönyörű szép dolog. A másik pedig kiosztották a megakrimi pályázatnak a, a díját, és ott megtaláltak ilyen fiatal írókat, akik érdemesek arra, hogy könyvet adjanak ki az ő írásukból, ami szintén jó. Igen, igen, amit nézek itt a hírben, hogy a harmadik helyezett a tanulásznónak könyve, az elkönyvformában e jelenik meg. Ez a, tehát nem is nyomják ki papír abban, ha jól látom. Ez azért egyfajta pessimizmust feltételez, de lehet, hogy igen, de én ezért örülök neki. hogy... Ilyenkor szoktunk, tudod, így lelkesen mondani, hogy ó, ezt bevállaljuk, egyet majd elolvasunk és beszámolunk róla, és soha nem történik majd. Jaj, ne emlékeztesse erre, hogy. Oké, <síns> oké. Okay, okay. Csarapadnak a jó könyvek, ahogy fogy a nap. Ó, és micsoda hírek vannak, hogy az ember rákeres el, én ezt nem tettem meg délután. Azt ír a rádió 88, hogy a Szegedi Sebészeti Minkendő betegfordóként dolgozó Buspéter nyert a ráadásra. Volt, a... azért lehet egy-két story. A mögött biztosan élet. Oké. Okay. Miért? És a második helyezett az barátok közsorozat egyik forgatókönyvírója. Ú, és akkor a színfalak mögött mi történt? <gül> a forgatókönyvíró azért a fajta félrecsúszott értelmiségi mindig nem. Hmm. Vagy ne sajnáljuk le őket, ők az igazi emberek. Ne sajnáljuk le. Mi van, hogy a másodállásban az és főlelásban író? Szegény. Jó <gül> <gül> szívás. Megszűztettem a beszédet most arra, valaki meséljen arról, hogy mit olvasott. Így van, így van, könyvek. Ádám, én mit olvastál. Nem, nem létezik. Én nem beszélek. kezdjük ezt előről. Ádám, mit olvastál? A kedves gyerekek, én egyrészt Lev vannak a Magician King-ét olvasom, ami általunk már olvasott de magician ezek a folytatása. Hú, a... Akkor megkérhetlek semmit sem mondjál róla, azt a, hogy meglepetés legyen. Most felénél járok és még nem tudom, hogy miről szól. A meglepetés az, az mindenképpen van. A, mennyit árultunk el ebből legutólyára, Balázs, nem emlékszel? Hát, szerintem azért a, a, a lényeget, igen. Tehát az, hogy van a ez a filori, a filori nevű mágikus világ, ami nagyon hasonlít úgy Narniára, mint a Harry Potter valázs világára, és olyan emberek jutnak át, azt én nem lelőttük, hogyha nem, akkor majd engem fognak. És, és hát most ugyanazokat a szereplőket kapjuk vissza, a előző könyvet lezáró nagy konfliktus után, amely konfliktus abszolút nem emlékeztem fél év és az internet sem nagyon akart segíteni, mert az összes, összes review amit gyorsan megtudtam keresni, annyira ki volt herjelve, hogy nehogy véletlenül ezen bármit a sztoriból, hogy, hogy végül direkt kellett ilyen kulcs szavakra rákerestem, hogy akkor kihal meg. Ehm, és akkor ebből a világból kijutunk, és valahogy most megpróbálom megmutatni van azt, hogy a a nem is a varázsló elit, de nem is a teljesen mugli embereknek, hogyan néz ki a, a világa abban a, abban a, abban a világban, amit ő kitalált. És a felénél még nem lehet látni, mit akar ezzel csinálni. Egy annyira tipikus hogy jó olvasni, vagy nem rossz olvasni, mert, mert viszi magát, de de nem tudom, hogy mi ez a könyv, majd jövő héten elmondom, hogyha egyszer jutok odáig. Uh -huh. de, á, de amikor te azt mondod egy könyvről, és még nem tudom, hova futesz ki, akkor eltelában igazából róppantul élvezed, és mindig valami jósul ki belőle, vagy legalábbis én mindig ezekre emlékszem vissza. De most nem, nem vagyok annyira biztos az a baj. Wow. De legyen igazad, én nem szeretném, hogy szeretném ezt a könyvet, még nem sikerül. Ellenben, és ez lehet, hogy azért nem sikerül, mert a héten a kezembe került egy borzasztóan kalóz pdf-változata Rifat Ilgaz Kopaszmakmú egy című könyvének, ami, ha brutálisan leegyszerűsítők és és szinte sértőn primitvek szeretnénk lenni, akkor ez a, a török tanár úr kérem. Ha nem szeretnénk azok lenni, hogy beszélek róla tovább. És nem szeretnénk. Ez egy csodálatos szép regény. Móra adtak nagyjából egy kiadásban. Úgy kell levadászni Walter Árvon innen onnan, hogyha ha sikerül ellopni a könyvtárból, vagy igazából bármi megengedett, nincsenek szabályok, tök jó, hogy mindenkinek meg kell legyen. És egy a török reformok közepette egy török fiúiskolában játszódik, egy hát egy ilyen közepesen rossz osztályban, vagy egy nem, jóságra nem túlzottan törekvő gyerekek között, és minden van benne. Egyrészt egy teljesen idegen világ, ahol a, a tanárok azok még beinek szólítatnak, a kapus pedig effendi. Másrészt meg nagyon világig adott örökország, ahol, ahol a nők azért már nem jó nem jártak csadorban sosem, de, tehát ahol, ahol a lányiskolásokkal már össze lehet szűrni a nevet, ahol garbófilmet vetítenek, ahol nyugodtan lehet inni, hogyha nem kapnak -e a tanárok. És ez a kettő nem is ütközik, hanem van meg nagyon nyugodtan egymás mellett. És mindehhez meg iskolás szorik besúgókról, bentlakásosuliról, puskázási módszerekről, egyes török költőkbe teljesen beleszerető és, és csak azt oktató tanárokról, Arról, hogy hogyan lesz az iskola kertjéből ringlót lapni az igazgató szeme elől. Nagyon jó. Nagyon rövid novellákból összeálló, abszolút regényként működő történetről beszélünk. Ami, ami hát egyrészt teljesen párhuzamos a, a tanár kéremmel, a maga iskolás más másrészt meg teljesen más is. Ezt gyerekkoromban olvastam, akkor olyan jógot röhögtem azzal, hogy hú, tényleg, és akkor cigiznek a vécében, és felnőttként pont ugyan jól lehet röhögni az, hogy cigiznek a, az ebédlőben, és amikor jön az igazgató akkor, akkor azt úgyják, hogy drámapróba van és elkezdik mondani a szöveget, mert valamit kell csinálni. Úgyhogy ez meg nekem minden hét élménye, mert, mert az mindig lenyűgözünk hogy a gyerekkori szöveg felnőttként pont ugyan jól, jól működik. És hogyan akadt el ebbe bele? Kerestem, az igazság. Van egy... Uh, a gondolat hogyan a, került a fejedbe? Van egy hiányos példányok a szóval. legalább kettő hiányos példányom van belőle egyébként. Uh, tipikus kötés hiba az egyik novellában másfélszer van benne, másikban az egyik novellapból hiányzik talán a fele. Éppen össze lehet rakni a teljes kötetet. És... Uh, és kerestem a Köszem Szultána, ami a, az igazgatónak a macskája, amit az egyikben ellopnak, vagy Kopasz Makmúd nevű igazgatóhelyettesnek a macskája. És hát egyrészt kidobta azt, hogy ez nem tudom, muratnak, egyedik maratnak, negyedik volt talán az a Köszem Szultána, másrészt meg kidobta a script nevű oldalt, ami egy ilyen szövegmegosztó, halott volt egy civil szkennelt verzió belőle, amit, amit a saját recenzzió PDF-ben történő feltöltés után oda is adott nekem az oldal. És hát egy világ nyílt ki. Azt azon kaptam magad ülök tablettel a lakáskülönböző pontjáról, és röhögök. Jól hangzik. Megkívántam. Majd ellátlak, hogyha egyszer lesz egy olyan verzió, amivel látható Oké. Okay. És Gabi, te? Tudod, elaludt most a Gabi. Aló. Tetszik nem csak, nem csak, amíg sem csoktam addig nem. Kapcsoltam a mikrofont, majd belebe, elkezdtem beszélni. Tehát, nem figyeltetek rám, és nem okay. respektáltatok Hát szóval. ezt most benne hagyjuk. Oké. Okay. És uh, én ahogy értem, befejeztem a New York trilógiát, elolvastam a harmadik uh, elemét is, és uh, hát fokozta az örömömet, mert uh, iszonyatosan jól összeszálaszta az egészet, és uh, amíg uh, mindegyik önmagában, ez az első kettő rész önmagában is szép volt, ez a harmadik azon kívül, hogy önmagában is szép, ráadásul ezekkel a kapcsokkal és uh, varrásokkal még, még gazdagabbá tette. Tehát én túl sokat lelkendeztem róla, ráadásul... Uh, a igazi méltó büntetése annak, hogy mit egy csomó jó könyvet ajánlunk, és rázudítjuk a hallgatóságra, hogy egy cserébe viszont ők is visszazudítanak ránk címeket, és, és rosszabb az ember érzése, mert megint mit szadasztál, vagy mit kéne pepotolni. Tehát nekem Poloszter szintén bekerült a, a máskor is belefog, Tehát így beszerezgetem és olvasom a többi könyvét, és, és nem, nem tudom, hogy megvonható el minden esetre. Ahogy elolvastam, utána megint ugyanaztom, hogy nem, nem akarok most egyelőre olvasni. Tehát mást. Egyáltalán, hogy, hogy ezek így eldelázódjanak, hanem az életnek egyéb dolgait akarom csinálni, hogy, hogy tisztán maradjon ez az élmény. Továbbra is nagyon ajánlom. És hogy lássátok, hogy én nem csak elfulló hangon eh, tudok könyvekről beszélni, tehát sokkal kevésbé sikerült darab. Megvan az oka, hogy másodszor olvastam életemben ezt, ezt a könyvet, ami nagyon különös, mert egyáltalán nem, nem annyira jó, ez a Robert silverberg a Lord, hát nem tudom, hogy most Valentin, vagy Valentine, tehát, hogy angolosan mondjam, egy olyan nevet, ami nem angol száz eh, nevezékű, de gondolom ez volt az a cím, és akkor csak angol, angolosan eltették, ami hát egy klasszikus eh, fantasy, vagy science fiction, de inkább fantasy szerűség, egy pur nevű hatalmas bolygón játszódik, ami rendkívül különös terület, mert néha felémlik, hogy valahol megvan még a föld, és onnan jöttek ezek a, az emberek, de aztán jöttek másfajta lények, is, különböző humanoidok, a, a, a Magyipor eredeti öslakosait, a metamorokat, azokat nem metamor, hanem a morfokat leigázták, elfoglalták a bolygót, és egy ilyen hatalmas, kigeszi méretekkel, bíró városokkal, földrajzi egységekkel rendelkező világ jött létre. És a szituáció annyi, hogy ez a Valentin nevű figura üldögél a sziklán, így indul a regényről, a közepébe csapva, nem igazán emlékszik a múltjára, majd az álmok, akik ebben a világban rendkívül fontosak, ugyanis a jókat, a illetve a rosszakat és különböző szinten, mert isteni figurák küldik számukra, de egyben a bolygó irányítói. Az álmok arra vezérlik velem, Tánt vagy Valentint, hogy ő bizony nem más, mint a le, le, trónjáról letaszított uralkodója ennek a bolygónak, konkrét a másik testbe helyezték, az elméjét, törölték a, a, az egyéniségét és most ilyen maszletet bárányként újrakezdi újra az életét, de szépen lesz a visszatérnek az emlékei, és neki kell, hogy visszaszerezze Jussát. Hát, nem mondanám, hogy ez túl érdekes, és a történet is számos ebből vérzik. Többek között abból, hogy ahogy Valentin vagy Valentin, én Valentén, aki van mostantól. Szépen halad a történetben, ilyen regényként. Ezzel az találkozik, ebbe a belekezd, újabb kapcsolatokat szív, egyre jobban gyarapodik az a régi tudata. Ahogy halad, és ahogy ez a, a hógolyó egyre nagyobbá hízik, egyre kevésbé követhetőek a nevek. Eleinte egy kis csapattal, találkozik, és azokhoz csapódik, megtanul zsonglörködni. Egyébként ez a kedvenc részem a zsonglörködési, Kis, kicsit uh, alaposabb kifejtése. De aztán minden kaland az voltak épp minimális uh, veszteséggel néhány sebesüléssel, illetve talán az egész könyv, ami nem is tudom hány oldal, de néhány fontosabb uh, vagy, vagy szereplő hal meg. Tehát minimális veszélyel uh, halad tovább, és mindig hozzácsapodik újabb, újabb figura, már mondanám, hogy ember is haladnak, haladnak, és a végén már egy kisebb sereg, és e, e, e, talán érre szpoilerezni a végét, hogy természetesen pozitív a végkicsengése. Felmerül a kérdés, hogy az ember miért olvassa ezt a könyvet? Két okom volt rá. Az egyik az, hogy, hogy megkaptam a... Ennek van a trilógia, ez a Magyipul trilógia. A második kötete az ennek a Magyipul világban játszadó novellák a Jobb, Jobbakat is hallottam, és, és megkaptam ajándékba igen, igen érdekel, de tudtam, hogy ezt fel kell frissíteni a könyvet, az eredetit, hogy, hogy, hogy visszakonyarodhassak a világhoz. A másik pedig az, hogy ember elkezd olvasni, de és, és valahogy, valahogy szépen sejmesen végig olvassam. és Nem annyira jó a történet, nem annyira jók a karakterek, igazi eredetiséget sem érzek benne, de valahogy olyan bájosan, kedvesen, mennek ebben a világban, és itt egy sivatag, ott egy érdekes szikla rengeteg, különböző növények, kis civilizációk, mennek, mennek, nagy baj, nem történik, hogy... Egyfajta, szerintem, mint mesebeli lenne ez a világ, ezért, ezért nem egy olyan nagy. Nem nehéz elolvasni, és, és nem marad kellemetlen érzés az embernek. Talán csak annyi, hogy utána gondolkodik, hogy de hát miért szerettem ezt, hogy miért volt ilyen kellemes. Tehát nem tudom, hogy ezzel most meggyőztelek a titeket, az a gyanum, hogy nem. Én abban bízom, hogy a következő héten a Majipur krónikákról már sokkal ö, jobb kritikát mondok, és sokkal jobban meg tudom ragadni, hogy miért jó, és miért volt jó olvasni. De túl, túl kevés az idő, nem ahhoz, hogy ilyen könyveket olvasson az ember? Hát én most elárulom tegnap félelomban olvastam az utolsó 40 oldalt, és, és szerintem nem is tudom, mikor csináltam ilyet utoljára értem, hogy, hogy 7-30 oldalt lapoztam. <gül> oh. Egyszerűen nem okozott törést a történetben, mert addigra már annyi területet, annyi szereplőt, megismertünk, hogy nagyjából lehetett sejteni, hogy merre fut tovább, Most most azon a néhány plusz terület, meg város most így nem hiányzott, tehát volt már addig száz. És uh, furcsa, de mondom így, egy, egy alapvetően nagyon kellemes emléképen van erről az egész, hogy így szívesen lesz még benne, könynek azért nem, nem mm -hmm. az igazi. Hát nekem egyébként folytatódik a jó sorozat nyer nyerőbe voltam a héten is. Az egyik az papírkönyv, magyarul olvastam a Viktor Pelevinnek a Rettenet sisakja cím. Nagyon könyve. kemény kérdésekkel készültem. Oh -oh. <gül> szóval nagyon érdekes élmény volt így az első, igen emlékszem, hogy a 90. oldalig úgy voltam vele, hogy, hogy volt egy olyan érzésem, hogy valószínűleg nekem a hiányos műveltségem miatt egy csomó referenciói nincs meg, hogy most uh, miről van szó. De, de aztán így, így kezdtem hirtelen, rájöttem, hogy én ezt élvezem nagyon, meg olyan referenciák voltak, amit hirtelen már ismertem, Itt, mint Tarkovsky, meg a Csillagok háborúja, meg Darth Vader. és akkor ott az íróval, és akkor onnantól tetszett a könyv. Nem tudom, mennyire ismeritek-e, biztos Olvastam azért, Aha. mondtam, hogy vannak kérdéseim, mert... Igen, strukturálisan teljesen lököd dolog, tehát mint egy ilyen internetes chat tulajdonképpen úgy kell elképzelni a könyvet, így akkor elkezdtem olvasni az első pár oldal után, szórakoztam, hogy jó, milyen jó pofa formailag ez a dolog, meg vicces, és akkor kíváncsiok, hogy a következő novella is ilyen formában lesz, és hogy kicsit így beletekertem a könyvbe, és láttam, hogy basszus, ez az egész ilyen de meglepő módon egészen meg tudtam barátkozni vele. Nem tudom a történet mennyire érdemes beszélni róla, de egy ugye a régi mitoszok, a Minotaurus meg a Tézeusz meg a labirintus témája van kicsit, arra van építve ez a nagyon modern történet. Tök jó, hogy olvastátok, mert hozzá tudtok most szólni, hogy szerintetek hát, mit érdemes nem. mondani. Uh, azt, hogy életek kérdezni leginkább, hogy nem érezted -e túlzottan olcsónak az egészet? Hát ajándékba kaptam már eleve. De, de hogyha ettől eltekintünk, nyilvánvalóan lehet úgy is nézni rá, hogy na, rájött egy ilyen, ilyen egyszerű trükkre, hogy akkor most lehet -e ebből regényt írni, hogy, hogy egy kis csoport interneten csetel, de én azt hiszem, hogy, hogy azért olyan komoly dolgokat jár körül, hogy, hogy, hogy itt ott még szerintem nyomokban érték is felfedezhetőben, és tényleg így relatíve könnyen fogyasztható, de aztán így gondolkodik az ember, hogy ez mi volt, és ez jó, nem? Mondjuk lehet ez a gond, hogy a P után olvastam, ami, ami a világot alapjában bontja le mondjuk. Aha és azután úgy kevésnek éreztem a csatálló embereket. Én, én azt hiszem, hogy lehet, hogy akkor ez ilyen bevezető drognak jó, hogy, hogy akkor ezt most így befogadtam, és akkor talán merek tőle nagyobbat. Hát ö, az, én annyit tudok hozzátenni ehhez az egész könyvhoz, hogy amikor én elolvastam, akkor egyrészt élveztem, másrészt meg, hogy hát ennél, ennél én csak jobb pedemű könyvet olvastam eddig. Na hát itt az én előnyom, <gül> hogy nem olvastam tőle még semmit. És, és aztán hozzájött az a plusz, hogy ugye van az oldalán egy szám, és én azon is gondolkodtam hogy pillanatomban, hogy lehet, hogy nincs meg mind a két kötet, mert talán a kétes. És, és nem, nem éreztem olyan komplexnek. Aztán megkaptam a hármas kötetet, és kiderült, és erről már beszéltem is adásban, ez a Margaret atwood a könyve volt, hogy ez egy olyan sorozat, ahol a szerzők, és könnyen meg lehet, hogy direkt felkérés, vagy talán a, a sorozathoz passzolva, jól gondolod, úgy volt. A mitoszokhoz csinálnak a modern verziót, és ez egyfajta ráhúztunk valamire, egy, egy sám a valamit, de úgy, úgy hallottam, és ez biztos forrásból, tudom, hogy az egyes kötet, most nem tudom, de már tényleg többször olyan volt lett számomra, az, az viszont nagyon-nagyon jó. Meg fogom keresni ennek a ö, sorozatának az első kötetét, szóval hogy, lehet, hogy ezek együtt ö, ütősöbbek, de, de szerintem is, hogyha ha neked tetszett, mert egyébként ö, azért belőlem tudni tud jól írni, és, és itt is felvélente csak mindent, akkor biztos, hogy még jobban fogod, fogod szeretni a könyveit. És a, ezekben a cset megbeszélésekben, nem ismertetek föl karaktereket, akit tényleg látni ilyen internetes csetekben, ezek a viselkedésmódok, meg kommunikációs módok tök... Tehát én önmagában is viccesnek találtam, hogy, hogy a, a, a Rómeó, meg az Izolda, hogy kommunikál, és tényleg biztos vagyok benne, hogy, hogy ilyet is láttatok már, Fórumokon meg itt Tehát itt tetszenek a, a, a karaktereknek a kommunikációi benne, és nem tudom, nem is kerestem ennél sokkal mélyebbet, meg ne, nem tudom. Mondom, aki így pelevin szűz, annak lehet, hogy ez nem fáj annyira, és akkor érdemes ezzel kezdeni kicsivel. Ah, <gül> Szerintem lapozzunk. <lehet>. <gül> jó, mert ennél csak jobb lesz. Oké. Okay. Igen. A másik, azt uh, szintén meglepő módon, hogy én vagyok az, aki nem szereti a novellákat köztünk, és ez, ez egy uh, George Saunders nevű írónak a 10 of December padonat kis novellás kötete. Annyira rettenetesen nagy ajánlásokkal érkezett, meg pozitív uh, lendülettel mindenféle New York Times, meg innen onnan, hogy kedvet kaptam, hogy, hogy Meghallgassam, ez most hangos könyvformában volt, és az is kicsit így rátette arra, hogy, hogy megvegyem, hogy az író maga olvassa fel ezeket a novellákat. És hát nem tudom, ismeritek el, ő a novelláiról híres, tehát erre, erre fókuszál, mint író. És szokásos módon futógépen, futás közben kezdtem én ezt fogyasztani, és azt vettem is, hogy angolul beszél benne az író, mond értelmes szavakat, de így konkrétan le kellett lassítani a futással, és rettenetesen odafigyelni, hogy most mit mond. Egy ilyen nagyon érdekes stílus van nagyon sok novelában ebben a könyve, hogy ilyen gondolatfoszlányok vannak, van egy helyzet, egy, egy sztori, és akkor ugrál az író a szereplők között, kicsit benézünk a fejükbe, és akkor nem csak az a jól megfogalmazott vezető gondolat az, amit leír, hogy most arra gondolt John, hogy hogy mit tudom én, a kést felemelje, hanem mindig, ahogy mi is gondolkozunk, kibeúszik ilyen mindenféle gondolatfoszlány, így a külvilágból reagálunk dolgokra, vagy valami emléke kerül, vagy elkezdünk fantáziálni vala, valamiről, és, és ezt baromi jól elkapja az író, és ezen keresztül ismerjük meg ezeket a figurákat. Mindegyik történet, én azt nem szeretem általában a novelákból, hogy van valami felvezetés, és akkor valami blőd csavar a végén, végig mindenhol, iszonyat feszültség van, meg érzelem, meg minden. Ezért nagyon működik nekem ilyen formában a novella. És hát a tematika főleg ilyen szegény vagy rossz körülmények között élő, nagyon egyszerű amerikaiakról szól ez. És nagyon szívbemarkuló tud lenni itt ott a dolog. Amikor valakivel valami pozitív történik, akkor, akkor tényleg az ember rettenetesen fél attól, hogy ez pillanatok alatt meg fog történni van benne milyen olyan helyzet, ahol egy szerencsétlen srác, aki itt ugye tizenéves, nem nagyon bírnak a társai, meg a, a sztárcsaj az osztályból, aki, aki rá se néz, és akkor jön a, a sorozatgyilkos, aki el akarja rabolni a csajt, és ez abszolút egy, ilyen, olyan történet, amit azért is ki tudtok találni, hogy, hogy, hogy, hogy mi fog itt történni, de elkezd játszani itt az író, hogy, hogy belemegyünk a, a gyilkosnak a fejében, meg belemegyünk a srác fejébe, meg a lány fejébe, és olyan mélységek jelennek meg, ami egy ilyen történetnél nem szokott lenni. Van teljesen űrült ilyen science fiction jellegű történet is benne. Tényleg elképesztően jó. Csak nem jó futásra, mert le kell asszítanom, hogy figyelni kell ezerrel. Hát is én majd olvassuk villamosozásra, az elszorban. úgy <gül> sincs csinálni. Ez a fennmaradós, villamoson maradós. Aha. Olyan voltam a múltkor. Azok, azok jó könyvek. Nem tudom már mit olvastam viszont a Veslényi utcán áztáltam le. Na. Van egyébként nektek bármi tapasztalatot? Ezzel a Sonderszáll? Nem, Nem, de igény volna rá. De... Oké. Okay. Eladni elattad. <laughs> jó van. És még valamit mondjunk, vagy köszönjünk? Szerintem köszönjünk el. Nagyon olyan kompakt most. Ez volt a 81. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.